А капітан і Меснар очима ковтали музиканта. Чому? Ну, відомо, капітан Володок, старомодний служака. При кодексі чеснот, кипить проти скарг на свій відділ. Найдовіреніший Меснар, бажаючи змін, маневрує, аби завжди золотіти вореолі при всіх. Чого там безлад? Дізнаюсь. Щось почав крокувати назустріч гурбі, але на бистрим напливом відтиснула його назад до клепарда і оточила обох. Поставила перед ними спійманого веселуна, обшарпанця, і один залискач почав тицяти в нього як обвинуваченого. Я мирно сиджу в кіоску з газетами та сигарами Рембрандт при бізнесі, а він грабував, дивіться, який гострий ніж люди відняли догнавши, коли тікав з моїми грошима. «Під ножем я що?» Віддав виручку, а потім біг за ним і кричав, «Нехай віддасть!» «Маю сім'ю, діти, на їх харч заробляю, а він куди гроші дів?» «Які гроші?» – здивувався Веселун. «Самі сльози, розгубив на бігу. Треба обшукати його знов, – вимагає залискач. Присутні. Обмацали кругом, нема грошей. Комусь відкинув бігше, домовленому напарникові. Сам ніж відібрали. Один з присутніх доручає ніж Чойсові. Веселун сміється. «Хіба це ніж? Забавка з дитячого магазину. Ним яблуко трудно обчистити, я пробував. І грашковий ніж, я тільки жартував. До залискача, і чого ти визвірився? Ходім пиво вип'єм, будь другом». Клепард подав знак до натовпу «Розсіятись». «Прошу всіх відходити по домах», – звертається Чойс. Він спокійно ступає кругами і розпорошує збір. Коли клепард, записавши адресу пограбованого і звелівши ждати, Заводить злодія в Западину між двома сусідніми неосвітленими вітринами і обшукує, чути здавлений верес обшарпанця і стогін. Злодій. Гроші в правому черевику, там подвійна шкіра, як кишеня. Скільки разів тобі казано, відходь звідси за чотири квартали. Вернулися обидва, і тоді клепар наказав підручному. Якраз автомашина з нашими хлопцями, передай їм бурсука. За четвертий поворот викинути. «Танцюй звідси!» – скомандував чогось веселунові. «Злодій, чого всі тепер злі, як бізони зимою? Ти по-людськи потолкуй, по душам!» Чогось розгнівався. «Замкни голосник, який місіонер!» Спровадив, як наказано, і надходить. Саме тоді Клепард повернув гроші власникові, і той перечислив їх. «Вся виручка точно, дякую вам велико! Дома мої порадіють!» Залескач поспішив до своєї ядки, весь час голосно собі примовляючи, врадуваний. Клепард по недовгій мовчанці складає коментар про випадок. Ми з тобою і більшість наших прийшли від труду. Батьки клопоталися, як цей бідак. Побережемося брати гидкий прибуток з горя подібних. Тут наша залізна межа. Якщо встромилися в чорну межу, так до приробітку. Відситостю декотрих надмаєтних. Вони, жируючи і розбещуючися в сексах, хочуть підгвинтити наркотиком свою твар на розпусті. Або берем частину на грабунку від брудного кримінальства. Ледачості воно теж сприємнюється наркотиком. Певно, робим негаразд, а визвороту нема. Хіба вдарить катастрофічна подія, вихором вириваючи, можливо, з кров'ю, і близько до кладовища. Я цілком так мислю, попри бічній чойс. Подібно, як ми, в лікарнях вирізують невиводимі обтовщення, коли дія тамарна. Властиво, ми хірурги. Що ми з тобою? виправдано прискромнюється клепарт. Та ж на горі буває хтось високий політишин, сам справлячими нашої мережі руку держить, особливо під час виборів. Тепер стеж біля рогу при аптеці. Чи не женуть вавкі патлачі з кіноапаратами? Жду каси рознічного клуба. Він через мою, ніби згублену рукавицю передасть належність. Припустим, винесено лікарство з аптеки, наприклад, що? Краплі для хворих, присліплих очей обрікс. Він пустив рідинку між повіками і тепер виразно видить будинок, якого попереду не сприймав. А тут протилежний клопіт мій. Ось бачу напроти нічний ресторан і над ним, за вкритими вікнами другого поверху, кублину з шустрими дівчатами і шаленими порошками. Бачу ясно, як під мікроскопом.